Havarilərin işləri 14-cü fəsil. Konyada Paul Nambarnaba, Yahudilərin sinagoguna birlikdə daxil olub elə danışdılar ki, həm Yahudilərdən, həm də Yunanlardan ibarət böyük kütləni imana gətirdilər. Amma inanmayan Yahudilər başqa millətlərdən olanları qızışdıraraq onları imanlıların əleyhinə qaldırdılar. Xeyl vaxt orada qalan Paul ilə Barnaba cəsarətlə Rəbb haqqında danışırdı. Rəb isə onlara əlamət və xariqə göstərmək yücünü verməklə öz lütfü barədə kəlamı təsdiqlədi. Amma şəhər əhalisi iki hissəyə bölündü. Bəziləri yəhudilərin, bəziləri isə həvarilərin tərəfini saxladı. Yəhudilərlə başqa millətlərdən olanlar və onların rəhbərləri həvariləri təhqir edərək, daşqalaq etmək üçün bir suiqəst hazırladılar. Bundan xəbər tutan bu həvarilər Lika Onyanın Listra ilə Derbe şəhərlərinə və oranın ətraf yerlərinə qaçdılar. Orada da müjdəni yaydılar. Listrada ayaqlarından şikəst olan bir kişi var idi. Bu adam anadan gəlmə əlili idi, heç vaxt yeriməmişdi. O, Paulun dediklərinə qulaq asırdı. Ona göz qoyan Paul gördü ki, sağalacağına imanı var. Ona görə bəktən dedi. Qalq, ayaq iştə dur. Bu adam yerindən atılıb yerinəyə başladı. Cəmaat Paulun etdiyini görəndə, haray salıb Likaonya dilində dedi. Hamrılar insan şəkilində yanımıza gəli. Barnabaya zəvz, Paula isə aparıcı natib olduğuna görə, Hermes dedilər. Şəhərin qarşısında yerləşən zəhs məbədinin kahini şəhər darvazalarına buğalar və çələnglər gətirdi. O, cəmaatla birgə qurban kəsmək istədi. Amma həbarilər Barnaba ilə Paul bunu eşidən kimi paltarlarını cürdülər və izdihamın içinə girib haray çəkdilər. Ay, ağalar, niyə belə eləyirsiniz? Biz də sizin kimi insanıq, Eyni varlıq, sizə müjdə gətirmişik. Əl çəkin bu boş şeylərdən, yeri, göyü, dənizi və bunların içindəki hər şeyi yaradan, var olan Allaha tərəf dönün. O, əvvəlki nəsillərin dövründə yaşayan bütün millətlərə öz yolları ilə getməyə izin verdi. Lakin yenə də özünü şahitsiz qoymadı. Sizə yaxşılıq eləyərək göydən yağışlar yağdırır. Cürbəcür cür məhsullar getişdirən fəsillər bəxşəliyir Sizi yeməklə doyurur və ürəyinizi sevincə qərqəliyir Bu sözlərlə cəmatın onlara qurban kəsməsinin qarşısını bir çətinliklə aldılar Antakya və Konyadan bəzi yəhudilər gəlib Xalqı öz tərəfinə çəkərək Paulu daşqalaq etdilər Elə bildilər ki, Paul ölüb, onu şəhərdən kənara sürdülər Şagirdlər ətrafına yığlanda isə Paul ayağı qalxıb şəhərə qayıb. Ertəsi gün isə Barnaba ilə birlikdə Derbeyi girdi. O şəhərdə də müjdə yayıb, xeyli şagird hazırladılar. Paul Barnaba daha sonra Listraya, Konyaya və Pisidiyada olan Antakiyaya qayıbdı. Şagirdləri ruhən möhkəmləndirdilər, və imanda dönməz olsunlar deyə onları həvəsləndirərək dedilər. Allahın patşahlığına çox əziyyətlərdən keçərək girməliyik. İmanlılar üçün hər cəmiyyətdə axsaqqallar seçərək, dua və orucla onları inandıqları Rəbbə əmanət etdilər. Pisidya bölgəsindən keçərək Panfiliyə gəldilər. Pergedə kəlamı yayandan sonra Antaliyyə getdilər. Oradan gəmi ilə Suriyadakı Antakiyyə qayıtdılar. Onların indi yerinə yetirdikləri xidmət üçün burada Allahın lütfünə əmanət edilmişdilər. Oraya çatanda cəmiyyəti bir yerə yığıb, Allahın onlar vasitəsilə nə etdiyini, başqa millətlərə iman qapısını necə açdığını söylədilər və şagirdlərin yanında uzun müddət qaldılar.